Capitolul 45 De-ndată ce am citit biletul, m-am întors de la poarta Temple și m-am îndreptat spre Fleet Street, unde am luat o birjă de piață și am pornit spre hotelul Hammonds din Covent Garden. La vremea aceea puteai să găsești întotdeauna un pat acolo, la orice oră din noapte, iar servitorul de serviciu a aprins lumânarea care venea la rând pe raft și m-a dus direct în odaia care i-ai venea rândul pe listă. Era un fel de hrubă la parter în fundul casei, cu un pat monstruos cu patru stâlpi care se lăbărța despotic în întreaga odaie, proptindu-și energic unul din picioare în cămin și un altul în pragul ușii și înghesuind într-un colțișor cu o aer de stăpân suprem micuțul spălător. Deoarece cerusem o lumânare, servitorul mi-a adus, înainte de a pleca, opaițul nostru cel de toate zilele, atât de prețuit în vremurile acelea pline de virtute, un obiect care semăna cu stafia unui baston, care se frângea de cum îl atingeai, de la care nu puteai să aprinzi nimic și care era ținut într-un cilindru de tinichea cu găuri rotunde ce trimiteau umbre lătărețe pe pereți. După ce m-am învârât în pat, ostenit, deznădăjduit și cu picioarele amorțite de oboseală, mi-am dat seama că nu eram în stare să închid ochii mai mult decât Argusul acela neghiob de lângă mine. Și așa ne-am uitat unul la altul, prin bezna de moarte odăi, ce noapte cumplită, cât de neliniștită, sinistră și nesfârșită. În cameră plutea un miros foarte neplăcut de funingine rece și praf încins. M-am uitat în sus, în colțurile baldachinului, gândindu-mă ce de muște albastre de la măcelărie, ce de urechelnițe de la piață și ce de viermi de la țară trebuie să fie agățați acolo în așteptarea verii. Acest gând mă conduse la întrebarea dacă nu cumva vreuna din insectele acelea ar fi putut să cadă pe mine, după care mi s-a părut că simt ceva ușor pe obraz, un gând foarte neplăcut care îmi sugera și alte plimbări și mai neplăcute care se petreceau la mine pe spinare. După ce am stat treaz câtva timp, au început să se facă auzite vocile acelea ciudate născute din tăcere. Dulapul șoptea, căminul ofta, spălătorul pognea și în scrin parcă răsuna, din când în când, o coardă de chitară. Tot atunci, ochii de pe pereți căpătară o privire nouă și în fiecare din cercurile care mă fixau, vedeam scrise cuvintele, nu te duci acasă. Oricât de felurite erau închipuirile și zgomotele care mă împresurau, cuvintele nu te ducea acasă, erau nelipsite. Se împleteau în toate gândurile mele, așa cum face durerea în tot trupul. Nu cu mult timp înainte, citisem în ziare că un necunoscut trăsese la hotelul Hammas într-o noapte și că se omoruse, iar a doua zi dimineață fusese găsit într-o baltă de sânge. Îmi trecut prin minte că probabil ocupase chiar hruba unde mă aflam eu și m-am dat jos din pat ca să văd dacă nu cumva erau urme roșii prin cameră. Am deschis apoi ușa ca să privesc pe coridor și să mă înveselesc la vederea vreunei luminițe îndepărtate lângă care știam că moță e servitorul dar în tot acest timp, prin minte, îmi treceau continuu întrebările de ce nu trebuie să mă duc acasă și ce se întâmplase acasă. Și când o să mă duc acasă și dacă provis era acasă, teafăr și nevătămat, toate se îmbolzeau cu atâta înverșunare încât ai fi putut crede că în capul meu nu mai era loc și pentru altceva. Chiar și atunci când gândul îmi fugea la Estela, când îmi aduceam aminte că în ziua aceea ne despărțisem pentru totdeauna, când rememoram toate împrejurările, despărțirii noastre, privirile, glasul ei, mișcarea degetelor în timp ce croșeta, chiar și atunci mă urmărea peste tot. Avertizmentul nu te duce acasă. Când în cele din urmă m-a răpus, trupește și sufletește, acest avertizment se prefăcu într-un verb mare și întunecat, pe care trebuia să-l conjung la modul imperativ. Notă Referire ironică la manualele de școală pentru limba latină care dădeau regulile pentru conjugarea verbului. Nu te duci acasă, să nu se ducă acasă, să nu ne ducem acasă, să nu vă duceți acasă. Să nu se duc acasă. Apoi, la optativ, nu m-aș duce acasă și, pe urmă, nu mă pot duce acasă și s-ar putea să nu, n-aș putea, nu vreau să, n-ar trebui să mă duc acasă. Simțeam că mintea o ia razna și atunci mă răsuceam pe pernă și mă uitam din nou la cercurile care mă priveau țintă de pe perete. Lăsasem vorbă să fiu trezit la ora șapte fiindcă era limpede că trebuia să-l văd pe Wemmick înaintea oricui altcuiva și tot atât de limpede că mă aflam în fața unui caz la dezlegarea căruia contau numai simțămintele lui de la Walworth. Mi s-a luat o piatră de pe inimă când m-am gândit că voi pleca din camera în care îmi petrecusem o noapte atât de mizerabilă și n-am așteptat a doua bătaie la ușă ca să sar din patul neprimitor. La ora 8, meterezele castelului apărură în fața ochilor. Servitoarea mititică tocmai intra în fortăreață cu două cornuri calde, așa că am intrat după ea, am traversat podul în compania ei și, fără să fiu anunțat, m-am pomenit în prezența lui Wemick, care pregătea ceaiul pentru el și pentru bătrânel. O ușă deschisă mă oferit imaginea unui pat în care se mai afla încă bătrânelul. Bună, domnule Pip," spuse Wemick, va să zic că te-ai întors?" Da," am răspuns eu, dar nu m-am dus acasă." Foarte bine, spuse el, frecându-și mâinile, am lăsat pentru orice eventualitate câte un bilet pentru dumneata la fiecare din porțile care dau în cartierul Temple. Prin care poarta ai venit? I-am spus. O să trec pe la celelalte porți în cursul zilei de azi și o să distrug toate biletele, continuă o emic. E o regulă bună să nu lași mărturii scrise, dacă se poate, fiindcă nu se știe niciodată ce s-ar putea întâmpla. Am să-mi permit să te rog ceva, te-ar dacă te rog să prăjești cârnatul ăsta pentru bătrânel, i-am spus că îmi face nespusă plăcere. Atunci poți să să-ți vezi de treabă, Marianne, să adresa micuței servitoare și uite așa am rămas singur, domnule Pip. Pricepi? Adăugă el, clipind din ochi, după ce fata dispăru. Mi-am mulțumit pentru prietenia pe care mi-o dovedea și pentru... Precauția luată și convorbirea noastră a început cu glas căzut în timp ce eu prăjeam cârnatul și el ungea cornul cu unt pentru bătrânel. Vezi dumneata, domnule Pip, spuse Uemic, noi doi ne înțelegem, vorbim acum în calitate de persoane particulare și între noi a existat dinainte o tranzacție confidențială. Sentimentele oficiale sunt altceva, acum însă suntem neoficiali. Am încuvințat cu căldură, eram atât de tulburat încât aprinsesem cârnatul ca pe o torță și fusesem silit să suflu ca să-l sting. Ieri dimineață, absolut din întâmplare, începu uemic, mă aflam într-un anumit loc unde te-am luat odată și pe dumneata și mi-a ajuns la ureche. Chiar și între noi e mai bine să nu pomenim nume atunci când putem să le evităm. Mult mai bine, am încuvințat, eu te înțeleg." Mi-a ajuns la ureche din întâmplare ieri dimineață, reluauemic, că o anume persoană, nu total lipsită de legături cu coloniile și în posesia unei averi la purtător, nu știu exact cine ar putea fi, dar mai bine să nu-i pomenim numele, nu e nevoie, am spus eu, a cam făcut vâlvă într-o anumită parte a lumii unde se duc mulți oameni, nu întotdeauna care răsplată a înclinațiilor lor și nu chiar fără nicio cheltuială din partea statului. Îl priveam cu atâta încordare încât am transformat cârnatul bătrânelului într-un adevărat foc de artificii, tulburând astfel și atenția mea și a lui Wemic, lucru pentru care mi-am cerut scuze. A stârnit vâlvă, după cum spuneam, făcându-se nevăzut din acea parte a lumii și lăsându-i pe cei de acolo fără nicio veste despre el. Ca urmare, continuă Wemic, s-au iscat multe bănuieli și teorii. Am mai auzit, de asemenea, că locuința dumitale din Garden Court, cartierul Temple, a fost supravegheată și mai poate fi încă. De către cine am întrebat eu? Nu vreau să intru în amănunte, spuse Wemick, în doi peri. S-ar putea să mă lovesc de niște îndatoriri oficiale. Așa am auzit, după cum am mai auzit și alte lucruri ciudate, tot în locul acela. Nu-ți vorbesc în urma unor informații pe care le-am primit, ci îți spun din auzite. În timp ce vorbea, îmi luă furculița și cărnatul din mână și le așeză frumos pe o tavă mică pentru bătrânel. Înainte de a pune tava în fața bătrânului, intră în camera lui cu un șervet curat. Îl legă sub bărbie, îl rezemă pe bătrânel între perne și îi așeză fia de noapte într-o parte, ceea ce îi dădu un aer ștrengăresc. Apoi așeză foarte grijuliu mâncarea în fața lui, spunându-i, Stai bine așa, bătrânelule!" Iar bătrânelul voios să răspunse: Foarte bine, John, băiete, foarte bine! Mi s-a părut că neînțelesesem pe mutește, că înfățișarea bătrânelului nu era destul de prezentabilă, și, prin urmare, acesta trebuia să cotit ca fiind invizibil. M-am prefăcut așadar că nu observ niciuna din aceste operații. Această supraveghere a locuinței mele, pe care am motive să o bănuiesc mai mult. Mi am spus eu lui Wemmick, când s-a întors din camera bătrânelului. Este înstrânsă legătură cu persoana de care mi-ai vorbit, nu? Wemic părea foarte serios. N-aș putea să bag mâna în foc, din câte cunosc. Vreau să spun că n-aș putea să bag mâna în foc că a fost așa de la bun început. Dar poate că acum este, sau o să fie, sau există primejdia foarte mare de a se întâmpla așa. Îmi dădeam seama că loialitatea lui față de Little Britain îl împiedica să-mi spună prea multe. Și deoarece eram conștient că și așa am spusese destul, ținând cont de felul în care se comporta de obicei, lucru pentru care eram recunoscător, am încetat să-l mai presez. Mi-am spus însă, după ce am meditat câteva clipe cu ochii la foc, că aș vrea să-i mai pun o întrebare, la care putea să răspundă sau nu, după cum va crede de cuvință și că n-am să mă supăr orice ar că trebuie să facă, s-a oprit din mâncat. Și-a încrucișat bratele și și-a răsucit mânecile cămășii. Considera că a te simți bine în casă înseamnă să stai fără haină. Și mi-a făcut semn cu capul să pun întrebarea. Ai auzit vreodată de un om foarte ticălos cu numele de Compeyson? Îmi răspuns aprobând din cap. Trăiește? Mai dădu o dată din cap. Aici, în Londra? Wemmick dădu încă o dată din cap. Apoi strânse pungă, cutia de scrisori, Dădu din cap pentru ultima oară și-și văzu mai departe de mâncare. Iar acum, spuse Emic fiindcă am terminat cu întrebările, rosti răspicat aceste cuvinte și le repetă ca să nu le uit. mă întorc la ce-am făcut, după ce-am auzit ce-am auzit. M-am dus după dumneata la Garden Court și, fiindcă nu te-am găsit, m-am dus la Clericor, ca să-l găsesc pe domnul Herbert. Pe el l-ai găsit? L-am întrebat eu neliniștit. L-am găsit. Fără să-i pomenesc niciun nume și fără să intru în amănunte, i-am dat de înțeles că dacă are idee despre cineva, Tom, Jack sau Richard, care se afla pe acolo sau prin împrejurimi, ar face bine să-l scoată pe acest Tom, Jack sau Richard din calea dumitale cât timp nu este aici. Cred că habar n-a avut ce trebuia să facă. Habar n-a avut. Cu atât mai mult, cu cât i-am spus părerea mea și anume că n-ar fi prea sigur să încerc să l îndepărtez prea mult de acest om Jack sau Richard din calea dumitale tocmai acum. Fiindcă, domnule Pip, să-ți spun ceva, în împrejurările de față nu există loc mai bun decât un oraș mare dacă ai apucat să te afli în el. Nu o lua din loc prea curând, rămâi în apropiere, așteaptă până se mai potolezi lucrurile înainte de a te avânta în larg. Chiar și în țări străine. E mulțumit pentru sfaturile lui prețioase și l-am întrebat ce făcuse Herbert. Domnul Herbert, spuse Wemmick, după ce și-a frământat mintea timp de jumătate de oră, a născocit un plan. Mi-a spus în taină că face curte unei domnișoare, care are, după cum îți poți ne închipui, un tată bolnav, țintuit la pat. Acest tată, care se ocupa pe vremuri cu aprovizionarea vaselor, zace pe o verandă de unde poate vedea vasele care urcă și coboară fluviul, fără îndoială că o cunoști pe această domnișoară. Nu personal, i-am spus eu. Adevărul este că ea se împotrivise prieteniei mele cu Herbert, pentru că eram un prieten foarte risipitor, care nu-i prea eram de folos. Și atunci când Herbert a vrut să mă prezinte, propunerea a fost primită cu atâta rezervă, încât Herbert s-a simțit obligat să mă mărturisească cum stau lucrurile, spunând că ar mai trebui să lăsăm să treacă puțin timp până să facem cunoștință. Când am început să-l ajut din umbră pe Herbert, nu mi-a fost greu să îndur toate acestea stoic și plin de voie bună. Pe de altă parte, și el și logodnica lui nu erau firește prea dornici să mai aducă și o a treia persoană la întâlnirile lor. Și așa, deși primisem asigurări că mă ridicasem în ochii clarei și deși tânăra domnișoară și cu mine ne trimiteam regulat prin Herbert mesaje înflorite și complimente, de văzut nu văzusem niciodată. Totuși, nu i-am împuiat lui Wemmick capul cu toate aceste amănunte. Deoarece casa cu verandă, spuse Wemick, se afla chiar pe malul fluviului, jos, lângă pool, între Limehouse și Greenwich, și deoarece proprietărea sa era o văduvă foarte respectabilă, care închiriază etajul de sus gata mobilat, domnul Herbert m-a întrebat ce părere am dacă ar socoti casa aceea drept locuință provizorie pentru Tom, Jack sau Richard. Acum părerea mea despre această casă este foarte bună, dintre trei principii pe care am să ți le expun și anume, mai întâi este cu totul în afara drumurilor dumitale obișnuite și departe de străzile mari, și mici pe care umbli dumneata de obicei, al doilea, fără să te apropii de casa aceea, poți să ai mereu vești de la Tom, Jack sau Richard, prin domnul Herbert. Și al treilea rând, mai târziu, când va fi în siguranță, dacă cumva ai să vrei să-l îmbarci pe Tom, Jack sau Richard, pe un vas străin, ai vasul la îndemână. Liniștit mult de aceste sfaturi, i-am mulțumit lui Wemmick de nenumărate ori, rugându-l să-și continue povestirea. Ei bine, domnule, domnul Herbert s-a pus pe treabă cu o voință de fier și pe la ora nouă îi și găsise adă pozului Tom, Jack sau Richard, oricare ar fi el. Pe noi nu ne interesează. La locuința cea veche se știe că a fost chemat la Dover și, de fapt, omul a și pornit-o pe drumul spre Dover, de unde însă a fost adus înapoi pe căi ocolite. Un alt lucru bun e că toate acestea s-au făcut fără dumneata și dacă cineva s-ar interesa de mișcările dumitale, ar afla că te aflai la o distanță de multe mile de aici, prins într-o treabă de cu totul altă natură. Toate astea împrăștie bănuielile și le amețește. Din această pricină te-am sfătuit să nu dorme acasă noaptea trecută, dacă cumva te-ai întors în timpul nopții. Asta produce și mai multă încurcăture și dumneata nu ai nevoie de încurcături. Fiindcă terminase masa, Wemmick se uită la ceas și începu să-și îmbrace haina. Și acum, domnule Pip, spuse el cu mâinile în mânecile hainei, probabil că am făcut aproape tot ce puteam face. Dar dacă mai pot face ceva, din punct de vedere al Woolworth-ului și în calitate de persoană strict particulară, voi fi bucuros să fac. Uite și adresa. Nu ți se poate întâmpla nimic rău dacă seară, înainte de a te întoarce acasă, te duci să te convingi că totul e în ordine cu Tom, Jack sau Richard, ceea ce e încă un motiv pentru care era musai să nu te fi întors acasă aseară. Dar, după ce te vei duce acasă la dumneata, nu te mai duci acolo niciodată. Să știi, domnule Pip, că aici însă ești întotdeauna binevenit. De data aceasta își scoase mâinile din mânecile hainei, și eu îi le-am strâns cu căldură. Și dăm voie să-ți mai spun ceva important. Își puse mâinile pe umerii mei și adăugă șoptindu-mi solemn. Folosește-te de seara asta ca să pui mâna pe averea lui la purtător. Nu pot să știi ce îi se va întâmpla. Nu risca averea la purtător. Disperat că nu pot să-l fac pe omic să mă înțeleagă gândul în această privință, m-am lăsat pe gubaș. A sosit timpul să plec, spuse Wemic. Dacă n-ai nimic presant de făcut, te-aș sfătui să mai rămâi pe aici până se întunecă. Areți foarte abătut și nu ți-ar strica o zi liniștită în compania bătrânelului. O să se scoale îndată și tocmai am mâncat un pic de... Ți-amintești de purcelul nostru? Bineînțeles, am spus eu. Un pic din el. Cârnatul pe care l-ai prăjit era preparat din el. A fost un purcel excelent. Încearcă să guși și dumneata, măcar de dragul unei vechi cunoștințe. La revedere, bătrânelule! strigă el vesel. Foarte bine, John! Foarte bine, băiete! șuieră bătrânul din odaie. Apoi am ațipit în fața căminului lui Wemmick. Bătrânelul și cu mine ne-am simțit bine unul în acelui celuilalt și am dormit pe rând aproape toată ziua în fața focului. La prânz am mâncat mușchi de porc și legume culese din grădină și când nu uitam toropit de somn, îi făceam bătrânelului semne binevoitoare cu capul. Când s-a îndunecat de tot, am plecat și l-am lăsat pe bătrânel pregătind focul ca să prăjească pâinea. După numărul ceștilor de ceai, ca și după privirile lui spre cele două tăblițe din perete, am bănuit că urma să sosească domnișoara Schiffins.